דניאל, פרק ז. בשנה הראשונה לבל שצר מלך בבל, ראה דניאל חלום, וחזיונות ראשו באו לו בהיותו על משקבו. אז כתב את החלום, ואת ראשי הדברים סיפר. ויען דניאל ויאמר, רעו ראיתי בחזיונות לילה, והנה, ארבע רוחות השמיים מגיחות אל הים הגדול. וארבע חיות גדולות עולות מן הים שונות זו מזאת. הראשונה הייתה כאריה וכנפי נשר לה, ורואה הייתי שנמרטו כנפיה, והיא נישאה מן הארץ, והעומדה על רגלי אנוש ולב אנוש ניתן לה. והנה חיה אחרת, שנייה, הדומה לדוב העומדה בצד אחד, שלוש צלעות היו בפיה, בין שיניה. וכך קומי, אכלי בשר הרבה. אחרי כן, רואה הייתי, והנה חיה אחרת, כנמר, אשר לה על גבה ארבע כנפי עוף. ארבעה ראשים היו לה חיה, ושלטון ניתן לה. אחרי כן, רואה הייתי בחזיונות לילה, והנה חיה רביעית, נוראה ואימתנית וחזקה מאוד. שיני ברזל גדולות היו לה. והיא הייתה אוכלת וחותשת, ואת השארית היא רומסת ברגליה. שונה הייתה מן החיות שקדמו לה, ועשר קרניים היו לה. מסתכל הייתי בקרניים, והנה, קרן אחרת, קטנה, צמחה ביניהן, ושלוש מן הקרניים הקודמות נעקרו מפניה. והנה, עיניים כעיני אנוש היו בקרן זו, ופה שדיבר דברים גדולים. רועה הייתי, והנה העומדו כסאות, ועתיק יומין ישב. לבושו היה לבן כשלג, ושיער ראשו כצמר נקי. כסאו היה כלשונות אש, וגלגיליו כאש דולקת. נהר אש נמשך ויצא מלפניו. אלף אלפים שרתו אותו, וריבו רבבות עומדים לפניו. בית הדין ישב, וספרים נפתחו. רואה הייתי אז, כי בגלל כל הדברים הגדולים שדיברה הקרן, נהרגה החיה. ואני רואה הייתי, ונבלתה הושמדה, וניתנה לשרפת אש. ושאר החיות, ממשלטן הוסרה, אבל ארכת חיים ניתנה להן עד זמן ומועד. רואה הייתי בחזיונות לילה, והנה, עם ענני השמים, בא אחד, הדומה לבן אדם, ועד עתיק יומין הגיע, והובא לפניו. שלטון וכבוד ומלכות ניתנו לו, וכל העמים, האומות והשלטונות, עבדו לו. שלטונו, שלטון עולם, שלא יסור, וממלכתו לא תכלה. ואני, דניאל, רוחי התעצבה בקרבי, וחזיונות ראשי הבהילוני, ואתקרב אל אחד העומדים, ואת האמת ביקשתי ממנו על כל זאת. ויאמר לי, ויודיע לי את פשר הדברים. החיות הגדולות האלה, שהן ארבע, הן ארבעה מלכים שיקומו בארץ, וקדושי עליון יקבלו את הממלכה, ויחזיקו בממלכה עד עולם ועד עולמי עולמים. אז ביקשתי את האמת על החיה הרביעית. שהייתה שונה מכולן, נוראה מאוד, ששיניה היו ברזל ותפריה נחושת, שהייתה אוכלת וחותשת את השארית. ועל עשר הקרניים שבראשה, ועל הקרן האחרת שצמחה, ושלוש קרניים נפלו מפניה, לקרן זו היו עיניים, ופה מדבר גדולות, ומראה גדול מחברותיה. רואה הייתי, והנה קרן זו, עשתה מלחמה עם הקדושים ויכלה להם, עד שבא עתיק יומין ודן את דינם של קדושי עליון, והגיע הזמן והקדושים החזיקו בממלכה. וכן אמר לי, החיה הרביעית היא ממלכה רביעית שתהיה בארץ, שונה מכל הממלכות, שתבלע את כל הארץ, תדוש ותדוק אותה, ועשר הקרניים מן הממלכה ההיא יקומו עשרה מלכים, ומלך אחר יקום אחריהם, שיהיה שונה מקודמיו, וישפיל שלושה מלכים. וידבר דברים נגד העליון, ויענה קדושי עליונים. הוא יחשוב לשנות מועדים ומשפט, והם יינתנו בידו עידן ועידנים, וחצי עידן. ובית הדין ישב, וממלכתו תוסר ממנו, ותושמד ותאבד עד עולם. והמלכות והשלטון וגדולת הממלכות תחת כל השמיים יינתנו לעם קדושי עליון. ממלכתו תהיה ממלכת עולם, וכל השלטונות יעבדו ויישמעו לו. לא. עד כאן סוף הדבר. ואני, דניאל, מחשבותיי מאוד הבהילוני, ותואר פניי השתנה, ואת הדבר בליבי שמרתי.